Për rrësit, ko së ti, Mohamed Imru Drëheba dhe Amshiroft, baruam në mësimin e kaluar argumentin në bi haqin, pra dhe përmbyllëm me të gradën pra shkallën e parkë, që ishte shkalla e islamit, për vazhdojmë në të mbrëmi në shkalla komentin e gradës e dytë pra grada e imanit. Për rrësit, për rrësit, për rrësit, për rrësit, për rrësit, për rrësit, për rrësit, për rrësit, për rrësit, për ومنذ يوم السلام الى يوم الدين نتابع في اللهم سيم الشاكروا دوكا ثون تجitha lavdet yan per Allah ozotin e botrave salavate te selamet yan per peigambern alay selam familjarot te gjith pasuesit e ti deren diten e gjykimit al maktaba al thaniyan ni maqasib al din është ajo e imanit shkalla pra grada e dytë prej shkallëve të fesë është shkalla e imanit wa huwa 70 sh'ana i cili është pra ka 60 e ca deg a'lanaha qawluna ila ilaha illa allah wagnera imaqotu alada ale tariq wan hala o jurdah min deeman ma larta prej tyre pra prej degëve të imanit është fjala pra dëshmia la ilaha illallah ma qulta është largimi i pengesës dhe i gjithë dëmshme nga rruga edhe se turpi është deg prej degëve të besimit al imanu nga min e ikëtan ka kullu mu'min muslim marisha kullu husbi min mu'mina besimi është më i gjerë me gjithë përfshirja se sa islami pra çdo mu'min besimtar është musliman dhe jo çdo muslim është mu'min imano amu min ji hateh ane qasmi min ji hateh ale pra imani esh m i gjer pra m gjithpofshirash ne vetveten e ti edhe m i veçant m i kufizuar per pasuesit e ti was in kana la yakunu 'abdu siima illa ka sey imergina Edhe pse nuk mund të jetë pra robi personi musliman, vetëm se nëse ka diçka pra posedon diçka prej imanit. O imanu fi l-lugha. Në shpirtë. Imani në aspektin djorsor do të thotë vërtetim pohim. Allahu ta'ala ala insani ikhwat Yusuf në antë bimëqen ai ai di mosha do të thotë në ai sinë dhe joma për çfarë sot Allahu e lërsuar në Kur'anin fisnik në gjuhën e vëllezëve të Jusufit alayhis salam prati nuk do të jesh pra nuk do të na vërtetosh atë që ne themi thon dietaret e elisione te de jemaadet, Jimena lo Paulo univerzal, ku atqar gjinë qelq, imam bejon. Pra për kuvizimi i imani te dietaret e ahli sunnete te jemaadet, është se ai pra imani është fjal pra shprehje me gjuh, bindje me zemër dhe vepra me gjymtyr. ai stohet me bindje edhe paksohet me gjuna. Wan irman la budafih minan nu. Mone qe pra duhet me doemos, pra ashpjes e besimit që të shprehësh pra, të shqiptosh me gjuhë edhe të pranosh gjithashtu Ta pranojmë gjuhën tënde. Elës, sidat yeshi bindur me zemër, la budda jin an yakuna yamteku insanu diljani. Ma taqina Allahu min qalbi. Duhet pra me doemosa të shka njeriu shqipton, pra që e flet me gjuhën e tij, duhet të jeti bindur në të a me zemrën e tij nëha kanë si iman e monadeve ose për ndryshe është për abesimin e tij si besimi i munafikëve pra i hipokritëve nadin qala allahu anhu yaquluna de aljati ma alayka qurun për të cilët thotë allahu i lartësuar për ta thonë me gjuhët e tyre atë çka nuk ka pra nuk kanë por nuk gjendet në zemrat e tyre që ka thonë vëllai që ata janë anëbotë nga hani dhe gjojë si dhe nuk mjafton shqiptimi me gjuhë dhe bindja me zemër vetëm sa nëse e pason këtë me veprat pra me punët me gjymtyr namuken adai al-faraiḍ otajannub al-muharramāt pra Duhet me domos që të përmbushësh veprat, urdhëresat obligative, edhe të mëjanosh, largohesh nga ndalesat. Do fa'al ta'at. Kullu man yadin ma'a. Pra, edhe të punosh me bindje kashijallaut. Të gjitha këto pra janë prej imanit. Al-iman. Abu arkan wa 'alau shuh. Imani pra ka shtylla si dhe deg. O habayna an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Amkan al-iman. Ne ka një hadith e gjebrilit. I ka shpjeguar pejgamberi sallallahu alayhi wa sallam shtyllat e imanit, ashtu siç ka ardhur pra në hadithin e Xhibrilit alayhis salam. qalihi wasallu pra rasulullah sallam në këtë hadith imani pra besimi është besosh në Allahun në melaiket e tij në librat e tij në të tërguarit e tij në ditën e fundit edhe të besosh në qaderin në të mirin dhe në të keqen e tij wa nahu shu na udhib umma tabuuna <të> shubba au au vemu kur është koha shkëndehëllat a është besimi ka deg për kradegjime siç ka ardhur në dy transmetime në transmetimin e parë thuhet se ka 70 e ca deg dhe në transmetimin e dytë 60 e ca deg u ndërua na dëna 3 ila 9 dhe pra termi bid'un në gjuhën arabe pra ca ose disa deg është çka përfshihet midis numrit 3 dhe numrit 9 pra nga 3 deri në 9. Ja. I gatira. 11. dhe 13 e 14. Pra nëse e thuat për shembull 10 e ca pra 10 e kushur është nga 13 deri në 19. Viraja lave. Anadeni në sallën e studisë. A vini shrove në iman? Ne u homëshërëu, u homëshërëu. Këto pra janë degët e imanit. 70 e kusur apo 60 e kusur dek. Pra naa qaulu la ilaha illa allah. Ma e larta pa kulminacioni i tyre esht fjala dëshmia la ilaha illa allah. Kjo esht pra kreu, pra koka e islamit. Naa eshte imani. Kjo pra esht gjithashtu koka dhe kreu i imanit. A bjoj kokën e parë? ka në islam ortan e iman arkë energjisë lëmbën e parë u në shahadatë pra kjo është pra e para e shtyllave të islamit dhe e para e shtyllave të imanit pra shtylla e para e islamit është dëshmia la ilaha illa allah la a'budu illa allah ka e imanin se beson në Allah pra është kjo degë pra fjala la ilaha illallah shtylla e parë për shtyllave të islamit pra dëshmia la ilaha illallah muhammedur rasulullah nuk ka të adhuruar me të drejtë për posallaut nëse muhamedi është robi i dërguar i tij siç është edhe shtylla e parë e imanit pra besimi në Allahun, pra duhet të besosh në Allahun e Lartësuar. Pra ajo çka kërkon dhe obligon besimin në Allahun është besimi në fjalën la ilaha illa, pra fjala e tauhidit. që qojem pa thënë la ilahe illallah pra ajo është më e larta i më larta e këtyre degëve pra fjala dëshmia la ilahe illallah wa gnaaha inafa aladha an al-tariq dhe më e ulta e këtyre degëve është largimi i pengesës apo i gjësë dëmshme nga rruga wananani inovap anelai inela qetana an elqaris pra largimi dhe menjanimi i pengeses nga rruga kjo esh pra i veper qe robi e kryen wan ana kull ma izi el nas fi shouk aw qalo waqt wanahadiya dhe penges apo gjë ndomsh mejo jo qe i dëmton pra i bezdis njerëzit qofshin ato Κιόφθα γιώφερ <confidentiality> από παπαστηρτή, από την Γεια σας μετώ. Πρακείο γιδαστού, έστ πρέι ειμάνεται. Θα να σε βιένει η Μυσλημάν δε ειμάνεται bo shatis pra pastron rrugën nga kjo gjë e dëmshme kjo është argument për imanin pra për besimin e tij. Wa hadha khal liktizala ki hala an farit. Wa alhaya u shurma min al iman. Pra kjo uh, gjë që bën myslimani është një vepër. Edhe kjo pra është prej imanit. Dhe më pas vazdon hadithi edhe turpi është deg për imanit ose për degëve të imanit? Blaga e arkekat. Ja çfarë. Në fund. Të qohë kur i jajëu Allahu Teala këtë njerëz. Pra turpi është pjesë e bindjeve të zemrës, pra është bindje. Dhe turpi është një cilësi, një veti morale që e vendos Allahu i larësuar tek njeriu. Yasmiruha Një anas an ta'at tanadin al-muharramat ashtu që ta nxisë pra ky turp njeriu në kryerjen e veprimin e urdhëresave dhe në mënjanimin e të ndaluarave. ollëri i ihatur zotëre ana e ilxëit po i ndërgjojë me këtë çfarë turpi i vlerësuar dhe i lavdëruar në islam është ai lloj turpi i cili e nxit njeriu pra në kryerjen e gjërave të mira pran bërjen e xairit edhe në mënjanimin e xarrit amma hayat aljana danë të ndërtuar nga para i ulë me pyetje anë djini kjo është hënë i ndërmendur mëso ai lloj turpi i cili e ndalon njeriu nga kryerja e punëve të mira nga kërkimi i diuris dhe nga të pyeturit me çështjet e fes ky lloj turpi është pra i nënçmuar të është i urryer në çka dhe oh hayau madhmu pra ky es turpi i nenchuar al jamaa al imam al baihaqi al jamaa al baihaqi fi kitab shuaab al iman degat e besimit jan to shumta i ka permbledhur ato imam baihaqiu liberneti shuab al iman pra degat e besimit i ka përmbledhur ato në këtë libër, ky dijetari i ërur Elbehaki, wallahu mushiraft. Wala huwa mukhtasarun madbud. Me këtë tani shuab thonë qauluhu alaa qaulina ila hel allah nidha ala al qaul. Dhe qadal përshbotuar një një shkurtim i përmbledhur i këtij libri. Pra qëto degëzime, pra këto degë të imanit më i lartë brej tyre, pra është fjala la ilaha illa bra, kjo është fjalë për të shqiptuarit më gjum. Wa <të> adnana <të> imanukum wal adaa an-tayib la yuf'al al-fi'l. Dhe largimi i gjëse dëmshme nga rruga Kjo pranë të ka argument për veprat. Al-hayaatu shu'batun al-iman yadu ala al-a'qdad. Dhe se turpi është deg prej besimit. Nuk këta ka argument për bindjen, pra për bindjen me zemër. Jan al-iman qawlun wa fi'lun wa iqrar. Athër pra besimi imani është fjalë dhe vepra dhe bindje O inani u si islam i daja duha vaji jamian fara me kulli vahid minhu ma'ana Islami dhe imani imani dhe dhe islami nse përmenden së bashku pra të dyja së bashku Gjithë secila prej këtyre ka kuptimin dhe domethënien e saj të veçantë. Ai i referohet iemane, al-a'mal al-batinah. Dhe kur përmenden të dyja së bashku, kiyet për qëllim me besimin veprat e brendshme, pra veprat e brendshme të zemrës. Uradimi i Islamit, al-a'mal al-zahirah. Dhe kiyet për qëllim me Islamin, veprat e dukshme, pra veprat e hytyrë ila ila dukra kullu wahid min hum anahida fa innahu yadkhulu bil akhar wa Për, anasa permendet di secilit bra ay tyre i veçuar at har ka yes bra hyn nte dhe tjetri yadkhulu bihi al akhar hadha yaqul ahl al ilm an al islam wal iman I dhe i kamaa i shtarata. So, I dhe i shtarata ka i kamaa. Për të pra, thonë posjedusit e dhies djetarët, se islami dhe imani, kur bashkohen, ndahen. Dhe kur ndahen, bashkohen. Adha ursullallahu a sellem ala namijina Muhammad ana alihi wa sahabe ajma'in doroku me kaç ah po mbyllëm braptham sem dhe saravada te salamete jam per bojem për pejgamberin ton muhammedin alayhis salam familjarot dhe te gjith bashkushit e tij mipas i drejtuam shehukun nderuar nje pyetje te ronsishme le ta dëgjojm pyetjen dhe perqithimin e saj allah shublef me te mira kon fikum ahsana al aleikum shehhi ya al allah هناك سؤال يعني بسيط فيما يخص الموضوع موضوع الدرس نعم هناك سؤال يعني لدينا سؤال شيخ فيما يخص موضوع الدرس الليله ايوه هناك يعني في العالم الاسلامي وكذلك في البانيا يوجد من يتهم شيخ شيخنا ربيع بهذه المدخله بهذا الوضع يتهمونه بارجاء بانه يعني وقع في الارجاء Wa e kulun bja nëhu akhera, el amel anil iman. Wa jes të dilun e bja kuali anil ba Allah. Naam. E falë ndëruam, shekhu ndëruar, Allah është problemet më të mira dhe e begratofta të dhe i drejtoam pjëtjen që vion. Shekhu ndëruar, dëgjojmë së shumëti që në botën islame, gjithashtu dhe në Shqipëri, ka njerës, të cilët e akuzojnë shejkhun ndërruar, Rabia Ibn Hadir Medkhali, Allah u lërsuar e ruaj të ta, me i rgjë, edhe thonë dhe për dëndojnë sa i, i ka lërguar pra nuk i kështë dëronë veprat prej imanit, dhe argumentojnë me uh, fjallet e disa djetarë, dhe cili është mendimi juaj për këtë shejkhun ndërruar. E kaullu këmë fidelit? Agullu, shukhanu Allah. Na. Shukhanu Allah. Al-shejkhun, rabirë dhe imamun më nga ima si ehlisën pra, në gjëvalë gjëmarë abijat në në atëmë. Pra, thotë sheikh underuar në përgjigjën e tisë e që të gjoni, thotë subhanë Allah, subhanë Allah dyherë. Sheikh Rabia është imam prej imamlarve të ehlisënetit në kohën tonë, pra në këtë kohë. Dhe është në barë si flamurit të gjërhut dhe të adilit. و ممنا له قدم الراسخه ولله الحمد من علمه والسنه اشpre atyre q alhamdulillah kan ai pra kan kambat e perforcuara dhe te rnjeshura ne ne sunet pra edhe ne pasimin edhe ne ne dituri da'watan وتعليما وثقا nda vet ن موسم ذنه و ن فقه ب شهراده العلماء الكبار كؤم دشمين الديطار و تمذنج امثال الشيخ ابن باز الشيخ ابن تيمين الشيخ احمد النجمي بصيغه محمد شيخ ابن باز شيخ ابن تيمين شيخ احمد النجمي وغيرهم الشيخ اللحيدان والموزان وغيرهم العلماء dhe të tjerë djetarë si Shekë El Fauzani, Shekë El Luhajdani dhe tjerë djetarë të mëdhenjë si këta. Shqeqë El Elbani, da ikhuna hëllë imam e ikhuna alaj, aqra u alilë elham. Gjithashtu dhe Shekë El Elbani, Allah më shëroft, dhe që kam degur për të tërë dhe që janë gjallë, dhe këta djetarë të mëdhenjë e lafdrojnë dhe vlerësojnë atë me i vlerësim të hapur dhe të qartë ayati al-an min al-haddadiyah hadihi al-firqa allati tabannat lana hadhihi al-khawari wa tafa'al fi ulama'i al-sunnah wa tadhahhu hum bil jarr ya dona vin sot a prej tyre njerze prej hadedive pra ky grupacion ky grupi humbur te devijuar te cilot kan birsuar edhe kan pasuar me dhebjën prashkodhën e khawarijqve, të cilët i akuzojnë djetarët ehlisonetit me i rgjë. Kua dhe lejtës e dikarim, dhe inna ahl albina imin kadim, karun e të himu nga ulema e shëndet i një rgjë. Dhe kjo nuk është një gjë e qëdismë, për nuk në qëdit kjo gjë, sepse pasuasit e bidatit që në kote hershme, i kanë pas akuzuar dietarët e Elisionetit me Irja. Sheh Rabia nëmën kujahdo këto toaj Sheh Rabia odor është prej atyre që i luftojnë pra këto grupacione, këto grupe. Irja, janë këto xwarigë, këto al-bid'a, këto toaj. Pra, çuftojnë këto mendime të devijuara të Xhehes, shkollën e Xavaridhve apo pasuesit e bidatit. Si si kujtobi? O ju ardh alehim. Këtë gjë e bën pra në librat e tij duke i refuzuar ata pe <të> i menaxhali Xernow el jemaa dhe duke shpjeguar pra duke shpalosur mehdhebin ehl <të> e ehli sunnetit të jemaatit. Në vera ul ehli sunneti me ikona në tematit. Allahu akbar. Pra nuk duhet të bashkuar dhe bashkëpunuar me njerëz të tillë dhe nuk duhet pra të ti ktheni prashikimet edhe dëgjimet tuaja tek këta njerëz. Alloj larsuar, u ruajt dhe begatof me të mirën edhe ti. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.